Cataloniako prozesu independentistarekin nola aurrekin estrategiaren inguruko eztabaida irekia da indar politiko eta gizarte eragileen artean. Torra presidentea esaterako desobedientzia zibil baketsurako dei egindu, Estatu espainolararekin konfrontazioa bilatzeko. RC alderdia berriz Espainian gobernu eraketa zertan gelditzen den zain gobernoz sozialista batekin, konponbide batera iristeko aukerak aztertu nahi ditu. Eguera honetan, aurkesten da urtengo dia da edo kataluniako aberrieguna. Urtero bezala EH Bildu alderdiko ordezkaritza bat present izanen da. Delegazio honetan parte hartuko dutenen artean, Fernando Barrena Europarlamentaria. No, ba, urbinduko gara giren bat gure elkartasuna eta gure horreza adielaztera. Eh? Zaten zuzen, kataluniako herriak azkenean eh, zer bide eta zer abaki honen herritarren eh eskubena da eta e, kanpotar garenok eh herritarren bueno, ba, erabaki librea babestu eta eta bultzatu besterik ezin dugu egin interventziorik e, egin gabe gure egaugigun interbentziorik egin e, gabe, ez? Nik uste dugu edozein edozein edo dela honetan independentismoaren baitan, egon da iteken bezin kontrola eta Ee, Administrazio Españolak erabilidezaken e, porta portaera eta eta jarrera oso garbi dago Euskaldun ari bezala Katalanei badago kiela, badago kiela euren e, torkizunaz erabakitzeko eskubidea eta Euskaldun bezala zerren hori eta beraz hori babestera babestera gatoz. Gukuzte dugu e, momentu honetan 2000 eta mazaztiko kontsultaren urriko bogateko kontsultaren e, arira da bizitako momentu goren hori e, bueno ba eh momentu horrek argi utzi egin zuen herri oso baten nahia dela, ez? Eta beraz ustede dugu berreskuratu egin behar dela, momentu hartan e, zegoen e, kiroa, momentu hartan e, zegoen e, batasuna, eh politikoak desberdinak izan daitezkeelako, baino instituzioan era bakitzeko eskubidea, eh ideologia eta presupuesto ideologiko e, Arago doan eskubide bat e, da, ez? Eskubidea denez uste dugu alderdi politiko eta kultura politiko guztiei lagokiela babestea eta bat egitea eta eta mezu hori transferatu nahi dugu aste azken honetan ba present egongo garen dialako ospakizun ezberdinetan Bernando Barrenarekin batera EH Bilduko delegazioan maialen iriarte eta mertxe aizpuruak osatuko dute. EH Bildu kataliniako bidaia bertako eragile politiko eta sozialekin harri sendotzeko baliatuko du. Aste asken ontako ekitaldi ofizial eta askain, arratzalde partean antolatua den manifestazioan ere parte hartuko dute.